Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu jalla wa ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم من النار الإخوة والأخوات حضرين dan حضرات جماعة دو رحيا برحمة الله سبحانه وتعالى سغلق جبك الله سبحانه وتعالى Rab semesta alam, Rab yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan kebaikannya, dialah Allah subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya, nikmat lahir maupun yang batin yang nampak maupun yang tersembunyi yang kita sadari maupun nikmat yang tidak kita sadari sungguh itu adalah pemberian Allah rahmat dan keutamaan dari Allah yang wajib untuk kita syukuri bersama hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Terlebih lagi di hari ini Di hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Kembali mengumpulkan kita Dalam sebuah majlis ilmu Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam majalisul ilmu Majlis-majlis ilmu Itu adalah Rawdatun min riadil jannah salah satu taman dari taman-taman surga siapa yang ingin mendapatkan ketenangan siapa yang ingin meraih sebuah kebahagiaan yang dia dambakan kebahagiaan yang hakiki bukan ke kebahagiaan yang semu maka pasti dia akan dapatkan di dalam majlis ilmu selama dia ikhlas dan jujur mencari dan menginginkan kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Ikhwanifillah Sesungguhnya surga Adalah tempat yang merupakan idaman setiap hamba Setiap hamba yang beriman Setiap hamba yang yakin akan pemberitaan yang datang dari Allah dan Rasulnya dalam Alkitab dan As-Sunnah bahkan keindahan surga itu adalah perkara yang telah ditetapkan dan telah diberitakan oleh Allah SWT dari kitab-kitab sebelum kita sebelum Al-Quran dalam kitab Taurat kitab Injil kitab Zabur dan kitab-kitab yang lainnya yang Allah turunkan sebelum menurunkan Al-Quran di sana Allah sudah menerangkan kebaikan dan keindahan surga ni'mat dan kebahagiaannya Allah sudah terangkan Maka bagi siapa yang beriman terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala Pasti dia akan merindukan surga Bagi siapa yang percaya terhadap pemberitaan Allah dan Rasulnya tentang surga Pasti yang menjadi puncak tujuannya itu adalah Bagaimana bisa mendapatkan kenikmatan dan kebaikan di dalam surga Kaniyatan yang kesimpulannya disebutkan oleh Allah Subhanahu Watahisus disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aadatul ibadill Salihin, ma la ain raa'at, wa la adun samaat." wala khatar ala qalbi bashar aku telah mempersiapkan terhadap hamba-hambaku yang saleh di dalam surga malaa'ainun ra'at segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raat keindahan, keniamatan, kebaikan yang tidak pernah dilihat oleh satu mata pun apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran apa yang diberitakan oleh Nabi di dalam sunnah itu adalah penggambaran dan tidak ada seorang pun dari kita yang pernah melihatnya ni'mat yang sama dan sebanding dengan apa yang ada di dalam surga. Walauzonon samiyyat. Di dalamnya ada nikmat yang dipersiapkan oleh Allah dari nikmat yang tidak pernah didengarkan oleh satu telinga pun. Telinga manapun tidak ada yang pernah mendengarkannya. Suara-suara indah di dalamnya. Ya. Yeah. Ucapan-ucapan penghuni surga. Gemercik-gemercik air dan aliran-aliran sungai yang ada di dalamnya. Tidak ada yang pernah mendengar. Suara-suara burung. Ya. Yeah. Tidak pernah ada yang mendengar. Wala khatara ala qalbi bashar dan ku persiapkan pula di dalam surga untuk hambaku yang saleh Sesuatu yang tidak pernah terbetik di dalam hati seorang hamba pun. Siapapun dari kalangan hamba tidak pernah ada yang membayangkan bagaimana nikmat Bagaimana kebaikan yang ada dalam surga. Apa yang kita bayangkan setelah kita membaca dari Al-Quran. Membaca kenikmatannya di dalam sunnah Nabi. Apa yang kita bayangkan, ketahuilah, surga dan kenikmatannya jauh lebih tinggi dan lebih hebat dari apa yang pernah kita bayangkan. Para pengkhayal, pengkhayal tingkat tinggi, tidak ada yang bisa membayangkan surga. Maka dari itu, jemaah sekalian, siapa yang membaca kitab Allah dan menelaah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, seakan dia berada di dalam surga akan tetapi ketahuilah tidak ada yang bisa membayangkan kenikmatannya, hakikat dari kenikmatannya hakikat dari kelezatan makanan dan minuman yang ada di dalamnya hakikat daripada keindahan pepohonan ya, jernihnya air yang ada di dalamnya nah, hakikat daripada kesucian dan kenikmatan wanita-wanita yang dipersiapkan di dalamnya tidak pernah ada yang pernah membayangkannya. Tidak akan sampai khayalan kita. Demikian hebat apa yang dipersiapkan oleh Allah dalam surga. Maka dari itu jemaat sekalian, ini yang menyebabkan orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in Dan orang-orang salih sebelum kita Seakan-akan mereka tidak lagi Membutuhkan kehidupan dunia ini Seakan-akan tidak ada lagi kebutuhannya Untuk hidup di dunia Karena hebatnya Resapan di dalam hatinya Setelah dia menelak Kitabullah dan sunnah tentang janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala tatkala kematian datang menjemput beliau beliau langsung berkata setelah datangnya malaikatul maut Kata Mu'ad bin Jabal Allahumma inni Qada akhafuka faqada asbahtu Arjuk Ya Allah Sungguh saya dulu Sangat takut kepada engkau Maka pada hari ini Saya pun sangat Mengharapkan perjumpaan denganmu Ya Allah Sungguh engkau tahu Bahwasanya saya senang untuk tetap tinggal hidup di permukaan bumi ini, laliqar sil asja ashjar, bukan karena senang menanam pohon, bukan pula karena ingin menikmati aliran-aliran sungai dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi kata beliau Tidak ada yang membuat saya yang tetap senang Dalam kehidupan dunia ini Kecuali Ni'matnya bermunajat denganmu Di tengah malam gelap gulita, Dan Indahnya bergaul Dengan para ulama Di halaqah-halaqah ilmu Subhanallah Mana kenikmatan harta dunia Emas dan perak perhiasan dan wanitanya. Tidak ada yang dianggap. Oleh Mu'ad ibn Jabal r.a. Kecuali dua perkara ini saja. Indahnya bermunajat dengan Allah di tengah malam gelap gulita. Dan yang kedua. Indahnya bergaul dengan para penuntut ilmu. Di dalam majlis-majlis ilmu. Ini adalah orang-orang yang telah yakin akan janji Allah di dalam surga. Ya, yeah, sehingga menyebabkan mereka terkadang lupa akan kehidupan dunia ini tatkala dia telah bermunajat dan berkomunikasi dengan Rabb-nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir percaya akan janji yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah hendaknya yang menjadi puncak tujuannya dalam kehidupan adalah mengejar dan meraih kenikmatan di dalam surga bagi siapa yang senang berlomba bagi siapa yang senang untuk saling mengejar antara satu dengan yang lainnya maka hendaklah mereka saling berlomba Dalam rangka mendapatkan kenikmatan dan kesenangan di akhirat sana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Memberikan motivasi kepada kita Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah Wa jannah tin ardhah as-samawati wal ardh uiddat muttaqin bersegeralah kalian bersegeralah kalian jangan tunggu nanti jangan katakan sebentar Allah katakan wahsariu, bergegeralah kalian untuk menggapai pengampunan dari Rabb kalian, wajannah dan surga. Bukan hanya ampunan, bukan hanya pahala, tapi lebih daripada itu balasan yang setimpal dengan amalan yang telah dia dapatkan dalam kehidupan dunia, wajannah dan surga. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berlomba, bergegerah, ya, jangan malas-malasan, jangan tunggu sebentar, bergegerah untuk meraih surga yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahuwataala, ardhu has samawati wal ar, yang luasnya seluas langit dan bumi, Wa'iddat lil muttaqin yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa hadirin jemaah sekalian yang kami muliakan kalau Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang menciptakan kita, memberikan nikmat kepada kita, mengasihi kita siang dan malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada kita nikmat yang sangat besar di dalam surga, memerintahkan kita untuk bersegera Kenapa kita tidak berlari? Kenapa kita tidak mengejar apa yang menjadi penghalang kita Dalam kehidupan dunia ini Untuk mengejar ampunan dan surga Yang dipersiapkan oleh Allah tersebut Maka dari itu dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan di dalam perkara itulah Dalam perkara meraih surga itulah Hendaknya Orang-orang yang berlomba itu saling berlomba Jangan karena perkara harta kita berlomba Seakan-akan kita akan hidup selamanya dalam kehidupan dunia Jangan karena perkara jabatan kita bersaing Sehingga terkadang kita mengabaikan eh, Apa yang Allah persiapkan di dalam surga nantinya Seakan-akan puncak kehidupan kita Puncak tujuan kita dalam kehidupan dunia ini Adalah hidup selamanya dalam kehidupan dunia Jangan Itu adalah sifat orang-orang Yahudi Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran Ya waddu ahaduhum Law yu'ammaru alfasana Wama huwa bimuzahzihihi Minal azabi law yu'ammaru Kata Allah menyebutkan sifat orang Yahudi mereka itu selalu berangan-angan agar supaya Allah memberikan kepadanya umur dalam kehidupan dunia ini ditambah seribu tahun lagi. Ingin hidup seribu tahun di dunia tapi kata Allah seandainya pun diberikan kepada mereka umur seribu tahun itu tidak akan bisa melepaskan mereka. Menyelamatkan mereka Dari adab Allah subhanahu wa ta'ala Jangan meniru mereka Sadarilah kehidupan kita adalah sementara Ada yang kita kejar Ada yang kita harapkan Ada yang ingin Apa senantiasa kita idam-idamkan Dalam kehidupan dunia ini Maka dari itu Al imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Beliau menjelaskan dalam satu kitabnya Salah satu kitabnya ia, Bahawa sesungguhnya kehidupan dunia manusia Kehidupan manusia di dalam kehidup, Apa namanya di dalam dunia ini ia, Itu Hanyalah bagaikan orang yang berjalan Dan perkara yang dimaklumi Kata beliau Setiap orang yang berjalan. Pasti dia mendapatkan onak dan duri. Pasti dia merasakan kesulitan. Dan berbagai macam halangan dan rintangan. Nah. Tapi kata beliau. Wa minal muhal. Di antara perkara. Yang sangat mengherankan. Kalau ada orang yang dalam perjalanannya itu. Mengharapkan Rahatul jism Ingin istirahat Dalam perjalanannya Selalu mengharapkan Bisa istirahat Selalu mendapatkan kesenangan Dan ketenangan Ini sangat mengherankan Kata beliau Yang mana kata beliau Ketenangan, kenikmatan Dan istirahat ini Nanti bisa didapatkan Ba'dan tiha'i safar Setelah sabar perjalanan jauh itu sudah selesai, setelah perjalanan panjang ini, iya, ini sudah kita lalui, baru di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Kapan itu? Kalau selamat masuk ke dalam surga. Akan tetapi, jika ada orang dalam perjalanannya selalu mau istirahat, mau senang, mau tenang, iya ingin selalu mendapatkan kebaikan selamanya tidak siap mendapatkan onak dan duri rintangan dan lain sebagainya maka dia tidak akan tenang nanti setelah selesainya perjalanan jauh ini Jelas ini kawan dia tidak akan tenang kenapa? karena ujung perjalanannya adalah neraka Allah Azza wa Jalla wal Billah. jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka siapa yang ingin berlomba? Ya, maka hendaklah dia berlomba di dalam perkara ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam perkara meraih surga itulah hendaknya orang-orang berlomba itu saling berlomba, saling mengejar antara satu dengan yang lainnya. Al wal akhawat Rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang mengaku ingin mendapatkan surga Mengejar dan merindukan surga Bahkan banyak orang yang telah meniti jalan-jalan menuju ke surga Tapi ketahuilah jemaah. Tidak semua orang yang berjalan menuju ke surga itu Bisa sampai ke dalam surga Ternyata banyak orang yang salah jalan Maka dari itu keliru Ucapan sebagian orang yang mengatakan Ya yeah, Banyak jalan menuju ke Roma Jalan mana saja yang ditempuh yang penting bisa sampai Adapun surga tidak banyak jalan menuju ke surga, tapi tidak semua orang yang meniti jalan itu bisa sampai ke dalamnya. Disebabkan jamaah, karena ada patokan, ada sebuah cahaya, ada satu kunci yang sudah dipersiapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada siapa saja yang menginginkan dan merindukan kenikmatan surga itu maka dari itu jaman sekalian orang-orang Yahudi dan Nasara mereka juga mengaku meniti suatu jalan untuk sampai ke dalam surga coba tanya mereka pasti mereka mengaku mau ke surga iya tanya Yahudi Pasti tujuannya dalam kehidupan dunia adalah surga Tanya orang-orang nasara Pasti mereka semua merindukan surga Bahkan Di dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan Wa qalatil yahudu Wa nasara Tayyip Wa qalu la yadkhul al jannata illa man kana yahudan aw nasara Dan mereka mengatakan Tak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga kecuali dia seorang Yahudi atau Nasara Mereka klaim surga itu milik mereka yeah. Dan mereka mengatakan tidak ada yang masuk ke dalam surga Kecuali Yahudi dan Nasara, tapi Allah meminta tilka amani Itu hanyalah angan-angan mereka, angan-angan belaka. Kulhatu burhanakum, inkuntum sawdikin. Katakan Wahai Muhammad, datangkan burhan kalian, datangkan penjelasan kalian. Kalau kalian itu benar, yeah. Ini menunjukkan jamaah sekalian mereka juga meniti jalan menuju ke surga. Mereka juga mengharapkan surga, tapi bersamaan dengan itu salah keliru di dalam berjalan. Kenapa? Cahaya yang datang dari Allah mereka tidak jadikan sebagai cahaya yang menuntun mereka menuju jalan yang lurus menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu Allah sudah berikan kepada umat manusia. Bahkan Allah telah sempurnakan rahmani sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian Itulah cahaya ad-din agama Al-Qur'an dan sunnah ini adalah Patokan bagi siapa yang ingin berjalan menuju ke dalam surga. Mencari dan menggapai keselamatan itu. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai cahaya. Maka dari itu, terjamaah sekalian. Siapa yang mencari jalan menuju ke surga. Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran. Siapa yang merindukan kenikmatan surga. Jalan menuju ke dalamnya. Bagaimana bisa menggapai kenikmatan itu. Allah subhanahu wa taala telah terangkan dan Nabi saw telah menjelaskan di dalam sunnah beliau yang telah sempurna. Sisa kita mempelajari dan mencari, kemudian berusaha mengamalkan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al Quran dan Sunnah tersebut. Karena ketahuilah jamaah, siapa yang berusaha mencari jalan selain daripada dua jalan ini, ya? Siapa yang berusaha mencari jalan keselamatan selain daripada apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi, pasti dia akan sesat. Pasti salah jalan. Pasti dia keliru di dalam berjalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta'. Kata beliau, "Taraktu fiikum shay'aini. Saya telah tinggalkan kepada kalian wahai umatku dua pusaka yang sangat hebat. Dua penuntun hidup. Ma intamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, lan tadillu ba'dahuma amada." Kalian pasti tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah Allah, sunnati Kitab Allah dan Sunnahku. Inilah dua jalan. Cari jalan menuju ke surga di dalam dua perkara ini. Ya, yeah. cari di dalamnya, cari dalam Al-Quran, cari dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti didapatkan. Ya, yeah. kemudian jangan cuma mencari dan mengilmui, amalkan. Ya. Yeah. Siapa yang sekedar mencari, siapa yang sekedar mengilmuinya, kemudian dia tidak mengamalkan, ini sama dengan orang-orang yang sekedar mencari jalan tapi tidak melalui jalan itu. Dia cari saja, mana jalan ke sini, mana jalan ke sini. Setelah dapat, dia tidak lewati. Ternyata dia lewati jalan yang lain. Inilah jemaah sekalian. Yeah, yang penting untuk kita saling mengingatkan di, di dalamnya, dalam perkara bagaimana kita saling mengingatkan jalan-jalan menuju ke surga itu, intinya berada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan keluar dari dua perkara ini, karena siapa yang keluar dari dua jalur ini pasti dia tidak akan mendapatkan jalan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu Wataala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala disele saya telah mencoba untuk mengumpulkan ya, beberapa jalan menuju ke dalam surga. Naam yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meniti jalan tersebut sehingga kita seluruhnya selamat berjumpa di dalam surga yang kita idam-idamkan bersama. Naam Jalan menuju ke dalam surga Allah itu sangat banyak sekali Allah terangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak sekali. Ya, yeah. kita akan mencoba untuk menyebutkan ya, yeah. kita akan mencoba untuk menyebutkan beberapa perkara penting yang ada di dalamnya. Dari beberapa jalan tersebut semoga kita bisa jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Mengarungi Beratnya gelombang kehidupan Yang senantiasa menerpa kita pada setiap harinya Maka Di antara jalan Yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Azza wa Jal Itu adalah kalimat Tawheed La ilaha illallah Tauhid pengesaan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla sendirinya tidak kepada selainnya. Naam. Dalam artian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan wajah Allah dan semata-mata mencari keridaan Allah. Tidak ada yang diharapkan selain daripada itu. Tidak ada yang dia cari dalam kehidupannya kecuali bagaimana dia bisa beribadah kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendirinya. Jelas ya, Tauhid. Ini jalan utama. Tauhid. Ini jalan yang terbesar yang mengantarkan seorang hamba ke dalam surga. Tauhid. Ini adalah kunci yang terbesar bagaimana kita bisa membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannati la ilaha illallah." Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Tauhid. La ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk diibadahi, disembah, ditakuti, diharapkan, dicintai setinggi-tingginya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Inilah kunci surga. Sehingga jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, "Mankana akhir kalami la ilaha illallah" Dakhala al-Jannah siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan dunia kemudian dia meninggal akhir ucapannya adalah la ilaha illallah pasti dia di dalam surga Nabi pastikan dakhala al-Jannah pasti di dalam surga maka dari itu jemaah tidak sembarang orang yang mau meninggal itu mengingat ucapan ini Yang bisa mengingat ucapan ini. Yang pertama hanyalah orang-orang yang mengilmui ucapan ini. Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Iya. Yeah. Maknanya adalah tiada sembahan yang berhak. La ma'buda bihaqtin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk diibadahi. Kecuali hanyalah Allah SWT. Ya, dia amalkan konsekuensinya, keharusan daripada daripada ucapan ini. Dia amalkan. Ibadahnya hanya untuk Allah. Dia palingkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Ya, dia berpaling dari setiap yang ditakuti, setiap yang diibadahi, setiap yang diharapkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah calon penduduk surga. Calon penghuni surga. Adalah orang-orang yang teguh di atas kalimat. La ilaha illallah. Di atas kalimat tauhid. Maka sebaliknya. Siapa yang mencoba merusak kalimat ini. Dengan kesyirikan. Dengan penduaan ibadah kepada selain Allah. Maka yakin dan percaya. Dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Walaupun dia mengklaim dirinya adalah penghuni surga. Menganggap ada anak Allah. Yang bisa diibadahi dan disembah bersama dengan Allah. Menganggap bahwasanya Allah SWT. Itu memiliki tandingan-tandingan. Ya, berupa pepohonan. Bebatuan. Benda-benda ya, keramat. Kuburan yang dikeramatkan, arwah para nabi, para wali, dianggap bisa sama dengan Allah SWT. Naam, maka dia telah membatalkan kalimat tauhidnya. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Naam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis Jabir bin Abdullahil Anshari radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala aljannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan Tidak melakukan kesyirikan Tidak menduakan Allah Dengan sesuatu pun Di dalam ibadahnya Dakhal al-jannah Pasti dia masuk surga Dan siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat Dalam keadaan Dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun ia. Dalam keadaan dia melakukan kesyirikan kepada Allah Dengan sesuatu pun Dakhalan nar Pasti dia masuk ke dalam neraka Perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi ini Cermati betul apa yang disebutkan oleh Nabi ini Ia. Siapa yang datang kepada Allah pada hari kiamat Dia bawa kalimat La ilaha illallah bersih dari segala macam bentuk kesyirikan syirik yang nampak atau yang tersembunyi ya syirik di dalam hati atau di dalam amalan syirik besar atau syirik kecil bersih dari segala macam bentuk kesyirikan pasti dia masuk surga jalan utama jemaah sekalian ya bahkan siapa yang berjumpa dengan Allah Membawa salah satu dosa dari dosa kesyirikan iya, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan dia ke dalam neraka. Nam, walaupun dia membawa pahala salatnya, pahala salat wajib dan salat sunnahnya, walaupun dia membawa pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala zakatnya, pahala salawatnya pahala zikir dan qiraatul qur'annya dan dia membawa pahala hajinya walaupun haji tiap tahun dia tidak akan mendapatkan pahala tersebut tatkala dia merusak kalimat tauhid yang telah dia ikrarkan dalam kehidupan dunia ini hanya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia haji tiap tahunnya akan sia-sia tidak akan dikabulkan oleh Allah Karena pasti dia masuk ke dalam surga. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan di dalam hadis yang lainnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu talaa'an yang diriwayatkan oleh lima Muslim. Kata Nabi. Man syahid an ilaha illallah Wahdahu la sharikala Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min Wal jannata haqqun Wal nara haqqun Taib Adzakalahullahu aljannata ala ma kana minal amal. Kata Nabi, siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang mempersaksikan bahwasanya hanyalah Allah Tuhan satu-satunya. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Tiada yang berhak diarahkan, diserahkan sembahan kecuali hanyalah kepada Allah. Dan dia meyakini bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan beliau adalah roh yang Allah masukkan ke dalam Maryam. Naam. Dan dia meyakini bahwasanya surga itu benar. Dan dia meyakini bahwasanya neraka itu benar. Artinya betul adanya. Ada khalaahul jannah. Pasti Allah memasukkan dia ke dalam surga ala maka minal amal di atas amalan apapun dia. Ya. Di atas amalan apapun dia. Pasti dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Apapun amalannya sedikit atau banyak selama dia tidak melakukan kesyirikan. Ya. Dia memelihara kalimat tauhidnya, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah. Di atas amalan apapun dia, amalan baik atau amalan buruk Selama dia bertauhid, pasti dia akhirnya akan masuk surga juga. Walaupun mungkin ada yang akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi ujungnya pasti dia akan masuk ke dalam surga selama kalimat tauhid itu masih dia pegang. Konsisten istiqamah di atas kalimat tersebut. Jalan yang sangat lurus masuk ke dalam surga ya yeah. dan di dalam hadis itban yang diriwayatkan oleh alimamul Al bukhari dan muslim nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa bersabda fa inna allaha harrama ala an-nar man kala la ilaha illallah yabtagi bi dhalika wajah allah Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka Allah haramkan baginya neraka Bagi siapa Yang mengucapkan La ilaha illallah Dia mengharapkan Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ucapan itu Perhatikan jemaah sekalian Kalimat yang begitu hebat Pantas kalau dikatakan Dia adalah kunci surga Nabi tidak mengatakan Salat kunci surga Sedekah kunci surga Tidak Satu saja kunci surga yang disebutkan oleh Nabi La ilaha illallah Naam Satu saja kuncinya surga Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu Allah SWT Haramkan bagi neraka Haram bagi neraka Membakar Orang-orang Yang berla ilaha Illallah Iya Orang yang berla ilaha illallah Kalau Allah haramkan baginya neraka Berarti dia di mana? Di dalam surga Karena di akhirat Tiada tempat tidak ada tempat kembalinya manusia kecuali dua, surga atau neraka. Ya. Surga atau neraka. Maka dari itu siapa yang diselamatkan dari surga dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang paling beruntung. Ternyata diantara jalannya jemaah sekalian adalah apa? Tauhid. Diharamkan neraka. Ya diharamkan neraka atasnya nah. kemudian jaman sekalian diantara dalil yang menunjukkan bahawasanya tauhid kalimat la ilaha illallah itu adalah jalan menuju ke surga bahkan jalan terbesar masuk ke dalam surga Allah itu adalah hadith yang diriwayatkan oleh alimah Mutimidi, al rahimahullahu taala dari Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu taala an, Mu'adh ibn Jabal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudahilunil jannah. Wahyu ba'idu anin nar wahai nabi kabarkan kepada aku satu amalan di amalin dengan satu amalan dalam datang dalam bentuk mufrad artinya muat hanya menginginkan satu amalan ini saja kabarkan kepada aku satu amalan saja yang dengan amalan itu Memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Perhatikan jemaah. Hebatnya permintaan sahabat Nabi. Hebatnya permintaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permintaan yang tertinggi. Ini yang menunjukkan atau menggambarkan kepada kita. Bahwasanya Puncak dan tujuan Harapan dan angan-angan Dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Adalah satu Surga Jelas Satu yang beliau harapkan Surga saja Lihat pertanyaannya kepada nabi Bukan ditanya Apa kira-kira wahai nabi kunci-kunci sukses Supaya kita bisa Menjadi pedagang ulung Tak pernah ada yang bertanya seperti itu Wahai Nabi Ya Kabarkan kepada aku satu amalan Yang bisa menjadikan Saya sebagai konglomerat Perasaan saya sudah lama menjadi konglomerat Tak ada yang bertanya seperti itu Rata-rata mereka bertanya Jalan menuju ke surga Amalan yang bisa menyampaikan ke dalam surga Ya. Coba perhatikan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu peperangan ya. ya. Pasukan kaum muslimin sudah saling berhadapan. Siap untuk saling menumpahkan darah. Naam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sampingnya ada seorang sahabat yang duduk di atas kuda juga. Nabi di atas kuda? Seorang sahabat di sampingnya juga di atas kuda. Sementara makan kurma. Ya, persiapan tenaga ini untuk berperang. Nah. Sementara makan kurma. Tatkala itu, Nabi dikejutkan dengan sebuah pertanyaan yang datang dari sahabat yang di sampingnya ini. Ya Rasulullah. Ya, kalau saya meninggal dalam peperangan ini, faayna ana, di mana saya? Kalau saya meninggal dalam peperangan ini, wahai Nabi, faayna ana, di mana saya? Kata Nabi SAW, fil jannah, di dalam surga. Satu saja jawaban Nabi, di dalam surga, ini menunjukkan jamaah sekalian, Harapan terbesar, cita-cita tertinggi, angan-angan yang paling besar yang ada di benak para sahabat Nabi adalah bagaimana menggapai kenikmatan di dalam surga. Kata Nabi, filjannah di dalam surga. Maka, tatkala itu sahabat ini mendengarkan satu kata saja dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hampaskan seluruh biji kurma yang ada di tangannya. Seluruh kurma-kurma yang masih ada dalam genggamannya, dia lemparkan seluruhnya, kemudian dia memacu kudanya ke tengah-tengah kancah peperangan sampai dia meninggal di saat itu juga. Ini namanya orang yang jujur dalam mengejar surga. Bukan sekedar bertanya, bukan sekedar mencari. Bukan sekedar berangan-angan. Ia, eh, dia buktikan Dia pacu kudanya di tengah kancah peperangan Dia sabatkan pedangnya kiri dan kanan Sampai akhirnya dia meninggal di dalam kancah peperangan tersebut Satu saja yang dia dengarkan dari Nabi Fil jannah di dalam surga Perhatikan jemaah sekalian Mu'ad bin Jabal Karena besarnya cita-citanya Besarnya keinginannya terhadap surga Maka beliau bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, tunjukkan kepadaku satu amalan saja, tidak usah dua, tidak usah tiga, satu saja, ya, yang akan memasukkan saya ke dalam surga, wa yuba anin nar dan menjauhkan saya dari neraka. Karena Allah berfirman dalam Al Quran, faman zuhziha anin nar. Wahuda khilal jannah fakadfas. Maka siapa yang dimasukkan ke dalam surga, siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Ini yang dicari oleh para sahabat nabi. Maaf bin Jabal, yang dia tanyakan ini, satu saja amalan yang bisa menghindarkan saya dari adab neraka dan memasukkan saya ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yathirun ala man yassarahullah alayh." Wahai Muadz, sungguh kamu bertanya tentang perkara yang sangat besar. Bukan perkara gampang. Ya. Yeah. Bukan seperti makan onde-onde saja. Bukan. Lakada saltaan adim. Sungguh kamu bertanya tentang perkara yang sangat besar, tapi kata Nabi, wa inna hulayasirun alaman yasrahu Allah alaih. Dan sungguh dia adalah perkara yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala baginya. Dari jawaban Nabi ini, yeah, ini belum inti jawabannya. Baru muqaddimah jawaban. Tapi di sini kita bisa mengambil faidah yang sangat besar. Apa itu? Nabi katakan. An Sungguh kamu bertanya tentang perkara yang sangat besar. Ini dalil yang menunjukkan. Mencapai surga. Menggapai kenikmatan surga. Bukan perkara sepele. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap soal kedua. Ya. Ya. Nabi mengatakan dia adalah perkara yang sangat besar, sangat dahsyat. Maka dari itu jamaah. jangan pernah berkhayal untuk mendapatkan surga kemudian kita kembali duduk dan berpangku tangan. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ya, butuh kesabaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Satu yang perlu kita camkan di dalam kehidupan kita Di dalam hati sanubari kita bahwasanya Allah tidak akan menjual obral surganya Jelas Allah tidak akan mengobral surga Tidak Butuh perjuangan Butuh usaha Untuk bisa menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah SWT Pengorbanan besar Maka dari itu Nabi mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim, ya Mu'adz, kamu sungguh bertanya perkara yang sangat besar." Kemudian kata Nabi, "Wa innahu laysirun 'ala man yassarahullah 'alaihi." Dan sungguh dia adalah perkara yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah atasnya. Satu faedah penting untuk kita ingat bersama bahwasanya untuk menggapai surga bersamaan dengan beratnya Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tapi bersamaan dengan itu, bagi siapa yang dimudahkan atasnya, pasti mudah dia langkahkan kakinya menuju ke surga. Artinya, mudah dia beramal untuk kembali ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Tapi ingat, Alman Yassarohullah Alaih. Bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah atasnya, menunjukkan jamaah. Tidak semua orang mampu melakukannya Tidak semua orang mampu melaksanakannya Walaupun dia kuat Walaupun dia sehat Walaupun dia banyak harta Walaupun dia tinggi kedudukannya Tidak semua orang bisa Kecuali orang-orang yang dimudahkan atasnya saja Ini yang penting kita minta kepada Allah Ya, Untuk dimudahkan Menempuh jalur-jalur menuju ke dalam surga Karena kata Nabi bagi yang dimudahkan oleh Allah Ketahuilah jemaat sekalian Bagaimanapun kuatnya kita Bagaimanapun sehatnya kita Tidak akan ada yang mampu Meniti jalan menuju ke surga Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mudahkan baginya Betapa banyak orang yang kuat Tapi sekedar menegakkan salat lima waktu Itu berat baginya Ya, betapa banyak orang yang kuat memecahkan batu besar, ya, mengayung becak sampai berkilo kilo. Naam mampu dia membuat bangunan bangunan tinggi dan bertingkat, tapi sekadar mengayunkan kaki lima kali sehari dan semalam menuju ke masjid ke rumah Allah berat baginya. Maka dari itu benar apa yang disebutkan oleh Nabi. Sungguh dia adalah perkara yang mudah Tapi khusus bagian dimudahkan oleh Allah atasnya Betapa banyak orang yang kaya raya Banyak harta Tapi sekedar untuk memberi makan Sesuap kepada saudaranya yang miskin Tidak mampu Kenapa? Dia adalah perkara yang mudah Tapi bagian dimudahkan oleh Allah saja Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya apa amalan itu? Kata Nabi Ta'budullah Wa la tushriku bihi syai'ah Jalan menuju ke surga itu kata Nabi Engkau beribadah kepada Allah semata Dan engkau tidak melakukan kesyirikan kepadanya sedikitpun Dengan sesuatu apapun Jangan syirik Tinggalkan kesyirikan kalau mau selamat. Ya. Yeah. Kemudian kata Nabi, "Watuqimussalah, tegakkan salat. Watu'tiz zakah, tunaikan zakat. Watasum ramadan, puasa di bulan Ramadan. Watahujal bait, dan hajilah ke Baitullah." Satu amalan saja yang disebutkan yang diminta oleh Mu'ad tapi Nabi menunjukkan kepadanya Amalan-amalan yang banyak Ya Akan tetapi Perhatikan Dari sekian banyak amalan yang disebutkan oleh Nabi Hanya satu amalan Yang terbesar Yang menjadi kunci seluruh amalan tersebut Kunci diterimanya seluruh amalan tersebut Yaitu amalan yang disebutkan pertama kali Ta'budullaha Walau tu syirikubih syi'a sembelah Allah dan jangan melakukan kesyirikan kepada Allah sedikitpun. Al-ikhwa wal-akhwat rahimani wal rahimakum Betapa banyak orang yang merindukan surga, menginginkan untuk masuk ke dalam surga, tapi bersamaan dengan itu dia beribadah kepada Allah. Dia campurkan ibadahnya itu dengan kesyirikan Dia mengharapkan surga kepada Allah SWT Tapi bersamaan dengan itu Dia menduakan Allah di dalam ibadahnya Dia meminta surga kepada Allah di dalam masjid Tapi bersamaan dengan itu Di sisi kuburan wali dia juga minta keselamatan kepadanya Dia minta keselamatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tatkala dia rukuk dan sujud kepada Allah Tapi bersamaan dengan itu tatkala dia menyembelih Dia berkorban Dia mengalirkan darah Ternyata dia serahkan kepada salin Allah Dia peruntukkan untuk arwah orang yang meninggal Dia peruntukkan untuk saudara kembarnya Di dalam sungai Alias buaja. Dia peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu Wataala. Ia, tak kala dia bersyukur kepada Allah dengan terlahirnya seorang anak, putra maupun putri kepadanya. Dia laksanakan sunnah Nabi. Ia, bahkan dia laksanakan kewajibannya dengan melakukan akikah menyembelih seekor kambing. Ia sebagai wujud kesyukurannya kepada Allah tapi bersamaan dengan itu ada juga nampan yang diserahkan ya, ada juga nampan yang dibaca yang diserahkan untuk penghuni rumah untuk penghuni kampung untuk penghuni gunung bahkan untuk tiang tengah rumahnya kemana tauhid mana orang yang jujur mencari surga Allah SWT ya Maka dari itu jemaah sekalian. Jujurlah dalam mencari surga Allah. Serahkan ibadah kita kepada Allah. Jangan pernah ada yang kita anggap selain daripada Allah. Jangan pernah ada yang kita harapkan. Mampu memberikan manfaat. Dan menolak mudarat secara mutlak. Selain daripada Allah SWT. Yang lain itu adalah makhluk. Sama dengan kita adalah makhluk. Yang lain juga diatur Sama dengan kita diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang lain Mereka itu juga menerima takdir Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sama dengan kita juga menerima takdir Yang baik maupun yang buruk Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau begitu, kenapa kita harus Membesarkan dan mengagungkan mereka Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Pegang kunci surga Sebelum kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pegang kuncinya. La ilaha illallah. Asakan ibadah hanya kepada Allah. Tinggalkan setiap kesyirikan. Tolak setiap peribadatan kepada selain Allah. Sebelum kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang membawa kunci surga yang telah patah. Dia mengucapkan la ilaha illallah bersamaan dengan itu dia melakukan kesyirikan dia ucapkan la ilaha illallah tapi juga tetap mempersembahkan hewan sembelihan kepada tempat-tempat keramat ada ayam putih yang dilepaskan yeah. masih ada juga kepala sapi yang di hanyutkan di lautan yeah. sebagai persembahan terhadap penghuninya nah, masih ada juga sesajian yang masih tetap yang masih tetap Diberikan dan dipersembahkan kepada arwah para wali Siapa yang la ilaha illallah Tetap melakukan hal-hal yang seperti ini jamaah sekalian Ketahuilah Pasti kecelakaan berada di ambang mata Ketika dia tidak bertaubat Dan meninggal membawa dosa tersebut Innahu mayyushirik billah Kata Allah Innahu mayyushirik billah Sungguh siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah maka sungguh Allah haramkan atasnya surga Allah haramkan baginya surga wa ma'wa'hu dan tempat kembalinya adalah neraka wa ma lil-dzalimin min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim orang yang melakukan kesyirikan tersebut nah Kita cuba oleh ikhwan Ini apa namanya jalan yang pertama ya Baru satu jalan ini Yaitu Tauhid kepada Allah Tinggalkan kesyirikan Perkokoh La ilaha illallah InsyaAllah Inilah kunci surga Siapa yang memegang kuncinya ini Pasti Nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga Walaupun kelak Dia akan dimasukkan ke dalam neraka singgah Akan tetapi Pada ujungnya nanti akan juga masuk ke dalam Surga Nah, Tapi yang kita harapkan bersama Bagaimana kita masuk ke dalam surga Jangan singgah dalam neraka Walaupun hanya sejenak Walaupun hanya sedetik Jelas ini? Taib. Ini ada salat jenazah Ya insyaAllah sebelum duhur Jadi kita menunggu salat jenazah dulu Kita tangguhkan ta'lim kita Kita lanjutkan pada duhur Ya pada duhur insyaAllah baru kita lanjutkan Naam Subhanakallahumabihamdik Asyadallahillahi wabarakatuh